Que al món hi ha per tot és evident i també és evident que molta de la gent que destaca té algun do especial. Un do que de vegades s'acaba convertint en una maledicció si la persona no té suficient capacitat d'encaixar els canvis que comporta l'èxit i el reconeixement públic. Aquest podria ser el cas de molta gent i encara que la majoria dels casos que estem acostumats a relacionar aquestes persones és amb el món de l'espectacle, cantants, actors, artistes en general que no saben digerir un èxit fulgurant i acaben fracassant estrepitosament en la seva vida personal. El que no estem tan acostumats és a sentir històries de programadors de videojocs, com el cas de Matthew Smith. Ell va crear alguns dels jocs més famosos de la història dels primers ordinadors. Tot i ser un món que tot just començava, Smith no va saber assumir el seu èxit i va caure en una espiral decadent que, segons sembla, va solucionar molts anys més tard en una mena de comuna neo als Països Baixos. Els que sincerament espero que tinguin millor sort són els alumnes que estan cursant el màster en creació de videojocs de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Un màster pioner a Europa per formar creadors de jocs amb una base cultural i tècnica a l'alçada de les millors. Sí senyor, màster en creació de videojocs. Em sembla que si tornés a ser un nen tindria clar què respondre a la pregunta, què vols ser quan siguis gran? Game Over a Ona Catalana Benvinguts de nou a Game Over, al programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Classic d'avui està dedicat a recordar els ordinadors MSX i una de les companyies que va crear els millors jocs per a aquesta plataforma, Konami. Al Game Masters, la tertúlia del programa, analitzarem la història dels MSX amb tots els seus sistemes i els jocs clàssics creats per la marca Konami. També tindrem l'oportunitat de descobrir la curiosa història d'un dels programadors més importants de la primera etapa dels videojocs. Es tracta de Matthew Smith, creador, entre altres, del Manic Miner. Per acabar el programa, analitzarem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, amb les novetats més importants de PlayStation 2, GameCube, Xbox, PC i Game Boy Advance. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris aquí Gameover arroba onacatalana.com Des de d'ara mateix i durant tota una hora els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. MSX va significar una de les primeres apostes serioses per crear un estàndard en els ordinadors d'ús domèstic. Un sistema que encara avui té milions d'adeptes arreu del món que col·leccionen i fins i tot continuen programant per a aquest sistema. Probablement una de les marques clau que va lligada als videojocs i al sistema MSX és la japonesa Konami. MSX i Konami, un còctel clàssic en aquest reportatge d'Albert Murillo. Aquest so pertany al supercobre de la casa Konami i per la plataforma MSX. Comencem el game clàssic d'avui dedicant-lo al matrimoni Konami MSX que tant bons fruits va donar. Game classics. Game classics El 17 de juny de 1983 es presenta a Tòquio la primera generació DMSX, un sistema informàtic estandarditzat que permet la compatibilitat entre equips de diferents marques. El sistema neix per la voluntat de crear un ordinador estàndard de baix cost. A principis dels anys 80 no era estrany trobar-nos un mateix joc per 5 o més plataformes diferents. Això comportava uns costos que al final havia de pagar l'usuari. Va ser Kazuhiko Nishi, llavors vicepresident de Microsoft, que va treballar des d'un bon principi perquè aquest projecte tirés endavant. Konami va creure des d'un primer moment en MSX. Aquesta és una de les raons del seu èxit en aquesta plataforma. El 1983, el mateix any de l'aparició de d'MSX, Konami estava produint videojocs per Arcade el negoci li funcionava prou bé. Aprofitant aquest èxit, Konami llença Time Pilot. I el conegut, Froggart. Eren conversions que asseguraven l'èxit dels primers videojocs d'MSX. La brillantor de gràfics i de so que s'havien aconseguit en una màquina domèstica de 8 bits auguraven un bon futur. Va ser un intel·ligent començament per fer veure a la gent que podíem disposar a casa dels mateixos jocs que trobàvem als salons recreatius. Un any després, el 1984, Konami llença molts més títols per l'estàndard. Un dels més sonats va ser el Track and Field. També era una conversió de l'Arcade original. Konami va haver de dividir les vuit proves de l’original amb dos cartutxos per problemes d’espai. La segona part no es tractava d’una seqüela, sinó del mateix joc, Això sí, a doble preu. El mateix any, Konami programa Tennis, un simulador de l’esport de la raqueta amb uns gràfics estil Konami. Tenis un any després, i continuant amb els esports, Konami va llançar el que semblava impensable, un joc de ping-pong, i així va ser. La popularitat d'aquest esport a terres asiàtiques va fer totalment viable aquest projecte. Els anys anaven passant, i les màquines MSX havien d'anar evolucionant. Ja podíem trobar MSX amb un mínim de 32 cas. Això li va permetre a la Konami programar els seus videojocs amb més possibilitats. L'any 1986 apareixia Nightmare, el primer d'una nissaga de gran èxit. El protagonista s'anomenava Popolon, havia de trobar la seva estimada Afrodita amb l'ajut dels seus poders divins. En aquest videojoc, teníem la possibilitat de trobar unes ajudes durant l'acció, que facilitaven la seva jugabilitat. Un altre joc de l'any 1986 ple d'originalitat era el Pingüin Adventure, on controlàvem un pingüí. O el Nemesis, el primer també d'una gran saga de Xutamats clàssics. Konami, amb una gran visió comercial, era rigorosíssima a l'hora de programar els seus jocs. Va inventar-se la genial idea de combinar videojocs. És a dir, si disposàvem de dos cartutxos de Konami, era molt probable que, insertant els dos a l'hora, aconseguíssim noves característiques que de Sol no tenia. Per exemple, la combinació de l'Yar Kung Fu 2 amb la primera part feia que, si estaves a punt de morir, apareixia el pare del personatge per oferir-li te, això li feia pujar l'energia. També, i n'hem parlat aquí, la combinació del Salamander amb el NEMA II possibilitava un nivell extra que ni més ni menys era el final del joc. A principis de l'any 1985, apareix la segona generació d'MSX anomenada MSX 2 un ordinador amb moltes més possibilitats tècniques que Konami va aprofitar amb Vampir Killer el primer videojoc programat amb aquesta nova màquina. De fons, però, escoltem Metal Gear, aparegut l'any 1987. La música mereix un comentari a part. MSX des d'un bon principi es va caracteritzar per una música molt espectacular. Les primeres màquines integraven el PSG, un mòdul que podia generar quatre canals de so. Aquest generador era totalment programable. Els jocs Salamander i f Spirit, per exemple, integraven un chip de so a la mateixa ROM del programa que s'anomenava SCC. L'any 1988, apareix una actualització de MSX2, l'MSX2 Plus. Només tres marques varen fer ordinadors d'aquest tipus. Una de les característiques era la millora dels canals de so. Dos anys més tard, apareix la darrera generació d'MSX, l'MSX Turbo R. Només Panasonic la va construir. L'MSX més potent, però amb poca implementació a Europa. Konami va espremer al màxim les noves possibilitats de les noves generacions d'MSX. Un exemple d'això és el Metal Gear. També Usas, aparegut el mateix any. O el Nemesis 3. Aparegut l'any 1988. Evidentment, aquest reportatge és una petitíssima mostra dels jocs de Konami per MSX. Deixem temps a la tertúlia dels nostres col·laboradors perquè es puguin explayar. Doncs deixem temps a la tertúlia, deixem temps al Game Masters, que avui em sembla que fins i tot se'ns farà curt. Game Masters, Game Masters. Entrem a la tertúlia per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Francesc Blasco, en Xavier Serrano i en Jordi Celles. Benvinguts, hola, hola, hola. una setmana més, al Game Over. Mm. Avui tenim MSX, tenim Konami, aquesta mescla clàssica, no? Seria allò, el còctel clàssic, no? De, Què va ser primer, Konami o MSX? L'ou la gallina. Exacte. Perquè, de fet, eh, per situar una miqueta MSX va ser no un ordinador, no un únic sistema, com quan nosaltres parlem d'una consola de la Nintendo, Entertainment System, que era una consola en la qual sempre era la mateixa i sempre si podíem posar els mateixos jocs, sinó que era un sistema, un estàndard, una voluntat de crear un estàndard en el qual hi treballaven diverses marques. És com els vídeos. Com els vídeos, diguéssim, com dir, doncs, tenim un estàndard de aquesta, diguéssim, que pot tenir tothom a casa seva i que el pot fabricar, doncs, el Panasonic, JVC, i, sigui, no? I llavors doncs, va ser una manera de, de col·locar els ordinadors a casa O sigui, de fer arribar aquestes màquines Que fins aleshores doncs, probablement eren molt més tingudes en compte Com a, com a la feina, una cosa doncs, molt més de, de treballar Unes màquines ja amb una capacitat probablement més elevada Fer-la arribar a casa teva amb moltes més possibilitats Del que aleshores tenien els Spectrum O les màquines que fins a aquell moment havien, havien arribat a casa I va tenir èxit a més a més Bueno, va tenir molt d'èxit al, al Japó, és el seu lloc d'origen, òbviament, i allà va ser, va ser un sistema que va ser molt, molt adoptat. Moltes marques es van, de, es van dedicar a fabricar la seva pròpia versió d'aquest sistema. L'avantatge de ser un estàndard, com tu bé dius, és que les diferents marques s'havien de assenyir a unes característiques concretes que possibilitava la compatibilitat intermarca, tot i que a vegades això ja en casos en no s'ha acabat de complir del tot, però possibilitava exactament amb una disparitat de preus molt grans, una disparitat de models també molt elevada, totes les marques podien fabricar doncs, el seu propi model seguint unes estètiques diferents o ajustar-se, doncs, uns introduïen algunes millores que altres no tenien. O sigui, tu no podies dir, jo tinc un MCX, però quin, quin? MCX? Un no? MCX, no? MCX és, és, és un genèric, no? és com dir, jo tinc un vídeo. Exacte, hi havia, és com doncs, potser ara els DVDs, que ara estan més de moda, doncs, nosaltres ens podem comprar DVDs de moltes marques, tots llegiran DVDs, però potser n'hi hauran algunes de les marques que ens donaran, a més, MP3. A més, ens donaran llegir video CDs i altres marques no ens ho donaran, però totes llegiran DVDs. N'hi haurà de curiosos com el d'en Xavier Serrano, que representa que només llegeix DVDs i al cap i a la fila li llegeix tot. Sí, m'he de pasta monia, el ho he comprovat. Sí, sí. No, no deia jo... quin és, és igual. Un <ríe> jo deia. No, L'Emma al cap de la fi, era això. Era, era un estàndard, el que les diferents marques podien ensenyar per fabricar el seu propi model d'ordinador. Penseu que en aquesta època gairebé totes les marques que es volien volien fer un lloc en, en l'electrònica domèstica, llançaven el seu propi model d'ordinador han arribat a aparèixer models de, de moltes marques diferents que no van passar de, de ser res més que una aposta que va fracassar. Uh -huh. Principalment estava pensat per jugar a l'MCX? No, L'MSX, com molts altres ordinadors d'aquella època, tot i que avui en dia, o l'ús que li hem donat tots des de la nostra infància sempre ha sigut com el d'un altre videojoc, eren ordinadors que estaven pensats per ser multifunció. Era el home computer, es deia, uh -huh. no? era la informàtica a casa. Era per fer bases de dades, per fer textes, per fer jocs, per aprendre a programar... Per sí. connectar-hi connectar un robot, ah, un braç de robot, també... Per fer-hi qualsevol cosa. Sí, sí. Avui dia estem molt clar que un ordinador és un electrodomèstic més, uh -huh. a casa. Jo crec que l'MSX va ser la primera concepció com a tal, com a electrodomèstic. Uh -huh. Anem a fer un... És a dir, la nevera, el, el, jo què sé, l'expermadora de taronges i l'ordinador a casa. Crec que aniria per aquí la cosa, oi? La rentadora, la tele... Sí, eh? sí. I, el, I és que, de fet, imaginar-te això als anys 80 era complicat... Es veia com una cosa molt futurista, encara. Sí, bueno, era, eren els temps de que, on els microordinadors, claro. eh, tant des de Amstrad, Comodores, eh, MSX, arriben a, a la llar i es, es, es popularitzen. Uh -huh. És la informàtica popularitzada. En cas de MSX, a més, van aparèixer marques que en van crear de models molt concrets i específics per funcions molt, molt especials, inclús algunes d'àmbit ben professional. Com Ara començàvem que, comentant que Yamaha va fabricar alguns models d'MSX preparats per funcionar amb sintetitzadors midis i amb un marcat aspecte musical. Philips també va, va llançar alguns models de d'MSX també molt especialitzats. Per exemple, va llançar l'NMS 8280 que era específicament per editatge de vídeo, i ja estem uh -huh. parlant, de l'any, sí, bueno, sí. aquest model va ser molt més tard, posem que fos l'any 88 o 87. Pues quan la gent tenia les càmeres de vídeo aquelles grosses que anaven sobre l'espatlla. Eh? Exacte. Beta, sí. Sí. Sí. Doncs podies tenir a casa si la compraves, <coughs> òbviament era molt car, però era un... Era un era Beta, un... que no betacam BetaMax. Eh? BetaMax, BetaMax. Beta era era un... una rodoneta. Eh? Un ordinador que tenia un gel que et permetia fer pues, sobreimposació de vídeo i digitalització de vídeo. Jo mm -hmm. el primer editor de so que vaig veure va ser en un MSX, justament. Exacte. Vull dir que realment eh, estaven treballant per per abarcar tota totes Zona, tot, tot Quins sistemes tenia per entrada de dades i per extracció de dades eh, L'MSX En aquella època també va compartir per tant, mercat amb els Amstrad amb els Comodores, més o menys durant tota una època teníem disquets, teníem casset teníem, eh, i llavors teníem cartuts no? que probablement sí. una de les particularitats i curiositats de, de l'MSX. Exacte, i també potser una de les seves causes que va fer que Europa tingués una distribució una mica eh, una accidentada. L'MSX en els seus primers moments, a partir de l'any potser 84, quan arriba a Europa, té una acceptació bastant gran. i amb, No només són marques japoneses, com la Sony, per exemple, que és una marca japonesa però que tenia una bona eh, assentació a Europa. Que, per exemple, la Philips, que és una marca europea, eh, estableix l'estàndard MSX com el seu estàndard d'ordinador per a la llar. Doncs va haver-hi molta distribució només de cintes i de cartuig, però un cop es va abandonar el preu del cartuig, perquè el cartuig era bastant car, les marques deixen una mica de banda el cartuig i ens quedem, els usuaris d'MSX, amb jocs de cartuig a través d'importació japonesa, mentre que l'estàndard de distribució de jocs es converteix en la cinta, l'MSX pateix bastant. És que en aquella època, fa l'efecte com cartutx s'hostava més de 5.000 pessetes. Vora les 5.000 pessetes... Sí, eh? I estem parlant de mitjans dels anys 80, eh? uh -huh. mitjans, finals dels Exacte. 80. Per Comparat tant... amb el preu d'una cinta, que eren unes 1.200 pessetes sí, sí. o 2.000 pessetes en jocs molt bons, o inclús quan va haver-hi la famosa rebaixada de preus a 890 pessetes, comparar aixòs amb el preu d'un cartutx encara que la qualitat fos molt gran, va fer que els jocs de MSX doncs, eh, es ressentissin bastant, sobretot perquè les versions de cinta dels seus jocs, gràcies a la facilitat de de conversió de dades, de conversió de format del joc entre els espèctrum i l'MSX van fer que la majoria dels jocs de cinta que corrien per aquella època fossin versions dels jocs d'Espèctrum semblants, en, idèntiques, grevent gràfic i sense aprofitar les capacitats musicals i gràfiques que ofereixia aquest ordinador. Possibilitats que tenia i moltes i que ha descobert l'Albert Murillo recentment com a nou vingut en el món del col·leccionisme d'MSX. Sí, sí. A veure, a jo coneixia l'MSX, un amic meu en tenia un, eh, recordo això, ell tenia uns quatre cartutxos, eh, me'n recordo perfectament eh, el que comentava ara del Preu, que ell es proposava un cartuig per any. Sí, sí, eh? per Nadal sí, sí. o per l'aniversari, <laughs> el cartuig, sí, sí. que era el joc que et compraves durant tot l'any i no te'n compraves cap més perquè la resta, la veritat, deixàvem bastant que desitjar si els comparaves amb els cartuig. Però més, me'n recordo perfectament que aquell joc li durava molt, o sigui, eh, va estar tot un any amb un cartutx gaudint, me'n recordo amb el Nightmare, gaudint, intentant passar se al tot, I, i recordo que li treia suc a aquest cartuch. Eh? I de cintes en tenia poquíssimes, eh, me'n recordo. I bueno, el vaig conèixer en aquella època, però sigut ara, doncs, eh, clar, comences doncs, una mica a recopilar la informació que trobes que és un món... Centrant-nos una sí. mica ja en el tema de Konami i l'MSX, hem de dir que Konami és potser el gran referent de l'MSX, sobretot a Europa, precisament per aquest motiu, perquè els jocs de cinta, els jocs que fàcilment es trobaven i que et podies comprar doncs, amb el teu sou de llavors, de la mensualitat, o sí. el que et podies comprar... Setmanada. La setmanada. Sí, eh? la o la setmanada. O que els teus pares et podien sí, comprar sí. a bones vereneres, no eren les 5.000 pessetes que posaven cartucs, sinó les 80 pessetes d'un joc de cinta. Doncs, eh, realment, no hi havia cap joc que realment et digués ostres, aquest és el meu MSX, això és el que pot fer... Quin bon joc hi ha hi havia bons jocs, com perquè són bons jocs per si mateixos, a Boost Simple Pro Foundation, per exemple, o molts jocs de dinàmic, o de tot que són bons jocs perquè ho són, però no perquè aprofitin les capacitats intrínseques de l'ordinador. Sinó perquè és un joc que potser podria ser el Tetris, Exacte. per exemple, i no aprofita cap capacitat tècnica de més cap que ocupador. la senzilla. No? De MSX el referent era Konami, i això ha fet que Konami, sobretot els usuaris europeus, perquè tenim com a Konami el nostre gran Ita sentim una apreci molt especial per aquesta marca perquè un joc Konami era una cosa molt especial mm -hmm. És que fins i tot veure aparèixer el logotip de Konami al començament sí, sí. d'un videojoc que a més a més doncs, el col·locaven doncs, allò damunt d'una pantalla blanca no? i el logotip de Konami o, o blanca o negre negra no? i el logotip sol de Konami ja, ja et donava una sensació de com quan veies el logotip de Sega al començament dels Sonic, no? Que deies doncs això és una cosa que va veia ja, d'entrada o Capcom, no? Passen poques marques això que quan veus el logotip de la marca i ja et dona la sensació que el que ve bé darrere és bo. Y Konami ho conseguia i molt. Sí, Konami a més va tenir una tirada de jocs mm, que van anar millorant realment, no sentiblement, tant tècnicament com amb la seva qualitat al llarg de tota la seva existència durant l'MSX. A eh, nosaltres aquí a Espanya ven tenir la sort i la desgràcia, de que hi havia una distribuïdora que es dedicava a portar jocs de, de Konami, era Cerma, Cerma sí, sí. que és la que es va dedicar a portar jocs de Konami de forma oficial. Eh, com que només portar jocs de Konami, també aquí a Europa doncs, hem conegut el que ens oferia Konami, però no pas lo que ens oferien altres companyies japoneses, que un cop serma va deixar la seva distribució i algunes cases, algunes companyes van buscar la vida per altres eh, mètodes, doncs van arribar jocs també d'altres companyies que no eren Konami, però fins llavors Konami era, era l'únic que distribuïa en cartutxa a Espanya. Quins serien els grans jocs de Konami del començament? Estem parlant primer de grans jocs d'esports, no? Crec que sí, vegem... Sentim la sintonia del track feel, que a més a més serveix a sintonia del game over, amb aquella versió per MSX dels carros de foc d'Evangelis. Eh? <laughs> sí. Quan, quan sonava, per cert, aquesta música dins del joc? Uh, dins del joc de Massa sona... Al uh... Sí, sí, al començament. És quan, Abans, uh... quan es veuen el nom de track and field i els corredors que van corrent per sota. Sí, sí, el sí Player 1 o Player 2 i sona el tip, tip, sí, sí. uh, És diferent que no pas en, el, en la versió arcade, que no sona aquesta cançó i en sona justament la sintonia del nostre programa en el moment que poses el nom uh -huh. de les tres sigles. No? Quan estàs introduint el teu nom. nom. Economi es va caracteritzar al començament per grans jocs d'esports, a que en va fer sí. molts altres. No? Però aquests jocs d'esports especialment addictius pels quals fins i tot varen sortir aquests joistics, eh? aquests comandaments uh, professionals eh? que sí, també se n'ha pogut uh, agenciar no, un vist, fa uh, pocs dies no, no, sí. eh? a, a, a Konami va treure un joc un joistic especial sí, sí, que era específic pels seus jocs esportius uh, el que parlàvem dels primers jocs de l'època Konami si us hi són jocs molt arcade i jocs esportius, per què? perquè són la conversió dels seus clàssics de recreativa uh -huh. que van aparar a l'MSX doncs bé, a l'hiperesport al tranc en fil aquests jocs eh, tenien una particularitat funcionaven a base, a la recreativa original a base de dos botons, dos botons que apretaves per fer constantment una barra, i molt ràpid i no, ja, agafar eh? el matxero ja directament i li passaves per sobre <ríe> exacte, Us recordeu, però... el truc del matxero taca, taca, taca, taca, doncs bé, el va treure un joystick especial en què només hi havia dos botons perquè tu poguessis golpejar-lo perfectament i poguessis... però llavors això em porta un dubte això ho vaig dir l'altre dia mm -hmm. jo no he tingut mai davant aquest, aquest, aquest joystick especial, no he jugat mai amb aquest joystick amb un MSX si té dos botons i no tres i no pas tres en, per exemple a la, a la prova de Salto de Valles, hi ha un botó per córrer i l'altre botó és per saltar Ah, o sigui que sempre parlant que no exactament com l'Arcade Que hi ha tres botons, llavors sí. són dos per córrer i un del mig per Clar. saltar, no, aquí només hi havia dos un per, un per córrer i l'altre era el de saltar o llançar la javelina o el martell etc. Doncs ja no tinc el dubte <ríe> Sí, sí, és que m'ho preguntava A banda dels grans jocs d'esports, Konami crec que també va saber treure molt de suc amb jocs que llavors han sigut absolutament clàssics dins de, dins de l'MCX, com són els, els uh, shoot-em-ups de naus especials. No? Crec que, vaja, van marcar un punt i a part, i recordo que uh, quan uh, algú s'havia comprat o algú tenia casa seva, per exemple, el Nemesis, Uh, jo que acabarem analitzar l'argument, deu fer uns quants dies, uh, era allò, l'atracció del... El Nemesis o el Salamander. Del barri, perdó, el Salamander. Salamander, exactament. Que, si fa fa, està inclòs dintre la línia del que seria la saga Nemesis, uh -huh. eh, entre Nemesis 1, Nemesis 2, Nemesis 3. Salamander, que tenia aquell final incògnita, recordem-ho, eh? Sí, sí, i una de les característiques de Konami i el en els seus cartucs, és que hi havia combinacions de cartuts. L'MSAX tenia dues entrades de cartutx que servien per connectar-hi expansions externes, expansions de memòria i jocs i d'això se'n feia profit a Konami per tal de que si tu combinaves dos cartuts especials, doncs podies tenir extras. Per exemple, recordem que el Penguin Adventure i el Nemesis connectats a la vegada convertia la teva nau amb el Pentaro, el pingüí del nemesis i, els, i les, les càpsules d'energia les convertien peixets. És que això ho, trobo, ho trobaré sempre increïble. A mi em denota uh, que en aquella, en aquella època uh, la programació dels jocs de Konami, deuria... o sigui, el laboratori Deuria ser primer jo el vegge eh, com una cosa hiperordenada i hi ordenada i tot molt, molt pensat o sigui el fet de que, de que aquests detalls es poguessin fer eh, a combinació de, de dos jocs totalment diferents. A banda de que com deèiem el reportatge és, una, és una, doncs un, un pas de, de màrqueting molt ben pensat, Uh, és, és molt japonès, com si diguéssim, no? És molt ordenat fer això. Sí, combinar dues, no, no... saber que quan estàs programant una cosa i en tens una altra, totes dues conjuntes en crearan una de nova, és una mica la fusió de bola de drac, no? Quan sí, la exacte, i sí, sí, sí. Es fusionaven i generaven una Les cosa nova. Superarres, eh? Exacte, llavors en feien un de nou, no? És una mica la, la capacitat de fusionar aquestes coses que llavors, a, a partir d'aquí, no sé si van ser els primers, ho desconec, probablement arribaria a pensar que sí, que els primers d'utilitzar aquest sistema i que llavors s'han anat aprofitant al llarg del temps amb combinacions com, per exemple, les dels Sonic, Sonic and Knuckles, que van una, fer per, una, una per una Megadrive, no? eh, que feies veus... doncs, el... el posaves el cartuig damunt i podies jugar als altres jocs de Sonic antics amb, cosa amb personatges nous o amb alguna cosa especial sí, o amb amb un molt clar. o fins i tot la setmana passada parlàvem en la secció d'actualitat del Game Boy Advance sí. del Metroid Fusion, on la caça recompensa s'amusaren, eh? Doncs quan tu t'acabes al joc i el temps ja acabat amb la, amb la consola Game Boy Advance i t'acabes també el joc que en aquest cas es diu Metroid uh, no recordo com es diu, Metroid Prime el de Gamecube representa que has de tenir una Gamecube i una, una Gameboy Advance, clar, clar. te l'has acabat, doncs pots jugar connectant la Gameboy Advance a la teva Gamecube, t'apareix com parar de màgia el joc original de la NES, no?, a la teva Gamecube per jugar-hi a l'ordinador. Sí, eh? sí, sí. sí, sí. sí, sí. Realment, no? És una estratègia. A banda del màrqueting, de la capacitat de poder generar més vendes de jocs i tot plegat, és d'una imaginació absoluta, no? I sí, això sí. va començar als anys 80, no ara. Home, hi ha plataformes ja potser més recent, per exemple, amb la Saturn o segurament en jocs actuals també, si fa servir targetes de memòria, doncs si un joc eh, detecta una partida guardada d'algun altre joc, per exemple, de la mateixa companyia i tal, també et pot donar avantatges. A la Saturn eren de la mateixa companyia i de software les versions de Quake, de de Duke 3D, Duke Nukem 3D, uh -huh. i les d'Entumbed, de un joc que... Oh, no, Exium, un joc també així de primera vista en primera uh -huh. persona. Doncs si... Quan connectaves el joc... Oh, i en Quake, perdó, en Quake, em sembla que m'he equivocat algun. Doncs si el joc detectava que tenies una partida guardada de l'altre, o t'havies acabat un joc sencer, i també et connectaves amb l'altre joc per jugar una nova partida, et podia fer aparèixer un minijoc especial que era un joc multijugador de tanks, que podia recordar, recordaria una mica el Worms, però en temps real. O sigui, 8 persones a la vegada disparant-se, o 4 persones a la vegada disparant a la vegada. Estaríem parlant que això probablement va començar aquí, o sigui, va començar amb els MCX als anys 80 o no? no o és que allà nosaltres tenim coneixement? No ho podria assegurar, però almenys veus que hi ha un clar referent. I si Home, algú sí. catalana.com si algú diu, no, no, que abans Home. hi va bé, eh? En el, no ho sé. En el... Però jo, jo penso que el fet de que hi hagi dos slots, vull dir, crec recordar que no hi ha possibilitat tant. Que, que més enrere trobéssim un, un Atari 2.600 amb dos slots no, clar, o... en altres casos havien de fer un cartutge amb una doble connexió ah, sí, per sí, poder-ho sí. funcionar no? el que és molt característic de Konami, és, veure, Konami va ser sobretot en les seves primeres èpoques una, una fàbrica de jocs, treia jocs com a xurros, per de manera eren les seves versions de recreativa als anys 83, 84, 85 la qualitat dels jocs eh, és bona, però veiem que hi ha una població que va millorant i realment el hardware és exactament el mateix són jocs que funcionen amb un M61, uh -huh. tal qual no necessites més memòria perquè aquesta, tota aquesta memòria està incorporada a el propi cartuig eh, Konami va ser una gran productora de jocs treia jocs constantment alguns amb més fortuna que altres, però realment tots grans jocs pe, pel que fa l'usuari de MSX el que sí que com més endavant passa, Konami es va fent, potser una mica més, es crea com un mite, o es crea una vinculació molt especial entre l'usuari i la companyia. I això es veu reflexat no només amb aquestes combinacions de jocs, perquè no és que t'obliguin a comprar el joc, però és realment, si tu ja has comprat els nostres jocs, saps que amb el nou que et compraràs alguna cosa et sortirà. Des de l'Efeu un Spirit, si el combinaves amb un altre cartucho de Konami, podies córrer tots els circuits i si no havies d'aconseguir cap password, al algun... Maze of Galius, moltes vegades això passava en jocs de la mateixa saga sí. per exemple Nightmare i Maze of Gallus que és sí, sí. la segona part si jugaves amb els dos posats el Maze of Gallus et donava podria ressuscitar infinitament els, els, els protagonistes del joc dia uh, dia hi havia moltes combinacions ara no van no, no recordaré totes la més famosa, potser la que vam comentar el dia del Salamander és que no et podies acabar el Salamander si no tenies posat el Nemesis 2 a darrere que et sortia una fase extra que feia que poguessis veure el final bo i no pas al final del Salamander sol que és el final dolent Abai, i, i això que comentavam al reportatge, iar com fu U1 i iar com fu 2 que quan els posaves els dos... Ha Aquest un... l'he trobat sensacional, sí, sí. eh? Sortia el pare del de... per de... perquè... de lluitador sí. i et donava te. Sí. Eh? Perquè el Yer Kung Fu, eh, representa que és el pare i el Yer Kung Fu representa sí. que és el fill. Si Llavors, si jugues el Yer Kung 2, amb el Yer Kung Fu en el segon slot, quan estàs a punt de morir apareix una ombra del teu pare que et fa caure una petita tasseta que si l'agafes et dona immunitat durant certs temps. Quins serien els grans jocs els que, doncs, o quin joc ens quedaríem? Dels de Konami per, per MSX o per... Bàsicament hem parlat MSX que van en... sortir també genèricament per els altres ordinadors de 8 bits que hi havia en aquella època. No? Jo recordo especialment un, una versió que van fer perquè en aquella època era molt, molt fan jo de les Tortugues Ninja. Eh? Uh -huh. Tots tenim un passat. <laughs> I les Tortugues Ninja realment van fer un joc molt, molt, molt encertat, el de l'agenda Konami, que no se semblava molt a la, la recreativa, recreativa, que era una recreativa de molta acció. La recreativa era una mena de beat em, en, beat -em sí. en el que doncs, anaves passant nivells a l'estil de, doncs, de Final Fight o de Golden Axe, una cosa d'aquest estil. I, en canvi, era una, era una barreja de joc, no?, de, una barreja mm -hmm. de joc com d'acció i, i una mica de, de rol, diguéssim, no? El que tu, doncs, tu veies la tortuga des de dalt, petiteta, l'havies d'anar movent per la ciutat, mm -hmm. t'havies d'anar trobant amb algun lloc, havies de descobrir alguna porta i llavors passaves a un altre nivell en el que sí que veies Leonardo, Michelangelo o els altres dos que ja no sé com es deien, Donatello Rafael, i Rantello, que tu podies escollir-los i els veies ja amb gran lluitant contra, no sé, trinxant... Com trinxan, pots comprovar, no, no ets tu l'únic que té un passat, eh? <laughs> Tots sabíem com es dèiem. Trinxant, bebop i roca macissa. <laughs> eh? Jo em quedaria amb el Nightmare, eh, un joc que vaig trobar absolutament al·lucinant des del bon principi, eh, d'MSX i sobretot de Konami. M'encanta, eh, a l'hora de jugar... Les possibilitats que et dona el joc per anar ajudes, com si diguéssim. Al Penguin Adventure, doncs, agafes un cor de color rosa i tens un núvol que t'ajuda doncs, durant un el temps. Un cor de color blau. De, color blau, el núvol, color, de color blau. I el rosa què fa? Fa algo, també? alguna cosa? Uh, no, no sé si et dona més vida o et dona immunitat. No, però era del color verd. No, no sé si... O del color dourat. Es que és tot això que et vas trobant sí. en els jocs uh, amb, amb certa velocitat i que et fa doncs, uh, que, que el joc sigui molt més divertit. No? I em quedaria amb aquest nightmare i també em amb el ping-pong doncs que jo el trobo, el trobo una idea força bona també aprofitant. Un ping-pong en el que no hi havia jugadors, eh? hi havia la maneta només i la, i la, I para, i la, la, la pala, raqueta. diguéssim. Clar, sí, clar sí, perquè va. si tu poses el jugador i amb aquella perspectiva no, no veus, veus res. No veus res. No, no, el trobo, el trobo genial, genial, absolutament. Quan Conomi, si comencem a parlar de la, de la seva segona època, potser amb l'MSX, amb l'MSX2, és, a, és la, la creació, és el pare de, de grans sagas, és la, el pare del Vampire Killer, apareix primer en MSX, mm -hmm. després és a la saga Castlevania, és la, la tan famosa ara saga de Metal Gear apareixen en Metal Gear per MSX2 l'any 87 i després apareixen en Solid Snake, la seva segona part i és també el pare d'un dels grans jocs dins del món de la MSX, un dels més buscats dels més tinguts, que és la saga Snatcher junt amb el Snatcher hi ha més SD Snatcher, són jocs que apareixen per cinta, per disquet quan Konami en una, una última etapa es dedica a editar jocs en, en disquet, editats tots els seus grans clàssics, són el Sconoami Game Classics o Game Collections per Game Collections. I edita també els seus potser seguin els dos últims jocs dels més tinguts que són dos aventures: Snatcher i S de Snatcher. La seves Snatcher és una pròpia paròdia entre cometes del, del seu primer joc, de l'Snatcher, cosa que també trobem, per exemple, en el Paròdius, un altre joc d'Economy que ha tingut per això recreativa i ha sigut passat, per exemple, a PlayStation i a, i a Saturn. Una paròdia dels clàssics jocs d'avions en els que se'n reien una sí, miqueta sí, tot, dels, seus, de dels personatges el de, el de la seva eh? pròpia saga. Economy ha tret cartutxos per Game Boy Advance recuperant eh, col·leccions sí, sí. d'aquests jocs clàssics. Sigui, de fet, de, jo crec que és una cosa molt clàssics, bona no? i que la Game Boy Advance és una consola molt bona en aquest per aspecte. Per recuperar tots aquests jocs. I clar. que aquesta nova Game Boy Advance SP sí, sí, sí. que li estem fent molta publicitat, però és que l'esperem. Eh? Amics de Nintendo ja sabeu unes Re coses Realment, uh, la possibilitat de tenir aquests cartutxos recuperant els grans èxits de Midway, recuperant els grans èxits de Konami, Konami recuperant els grans, uh, els grans èxits d'aquesta de, època uh -huh. dels videojocs, és tot, una, tot un luxe, eh? Per saturn i PlayStation tenim el Konami Games Collection, que era una col·lecció dels, dels grans jocs de Konami per a aquest sistema. M'agradaria poder acabar i comentar un parell de coses, que és... La part musical, apartat musical de, dels jocs d'Economy sempre ha sigut molt ben tingut i és que no només el PSG, que és el xip de, per defecte de l'MSX, ha sigut utilitzat doncs, bastant apropiat, almenys amb melodies que sempre han sigut molt, molt característiques i que fan que tots els fans de MSX sempre els hi vinguin al cap, melodies com les del Penguin Adventure o les de la primera saga Nemesis, sinó és que, a més, els jocs amb cartuig podien incorporar a software propi o, o, o xips propis, una cosa com el que passava amb el amb el chip tridimensional del Virtua, del Virtua Racing de Big Drive exactament. o dels de Starfox per PlayStation uh -huh. que tenien un chip especial per 3D SFX o una cosa d'aquest doncs, estil eh, el chip de era l'SCC que va ser un chip el Sound Chip, en sembla que era, era un chip especial musical que augmentava les capacitats de musicals de la MSX i que va aparèixer, en sembla que el primer que el portava era el Nemesis 2 i que a partir d'aquí es va convertir també en una marca de la casa de Konami. Les seves melodies que estaven molt millorades gràcies a l'ús d'aquest xip, que com que funcionava el propi cartuig no tenies necessitat de cap ampliació posterior. Un cop va dedicar-se a fer jocs amb amb disquet... És que aquest, aquest és el secret de, dels cartutxos, no? de la possibilitat de tenir dins moltes coses extra que probablement mm. no et penses, dius, què hi ha dins d'un cartull? No? Quanta preu, gent també. ha obert un cartull? <ríe> dia, no? I dins del cartull que hi trobes? la pots posar-hi moltes coses. En realitat, a vegades obres un cartull de Nintendo, per exemple, mm -hmm. de NES i veus que aquell gran cartuig al final hi ha una plaqueta petiteta amb un parell de chips i no hi ha res més eh? i dius, ostres, tot, tot aquesta, això per aquest petit chip que trobem aquí sota no? i en canvi doncs, hi havia moltes vegades que tot l'espai de dins quedava tan aprofitat absolutament que no hi cabia res més allà dins amb tants chips i tantes coses extra que hi havien d'afegir inclús els dos grans o, o, o, o, aquests dos últims jocs que us he comentat Snatcher i l'Snatcher van ser jocs a dietes amb disquet però portaven un cartuig especial que només contenia l'SCC+, una sí, vaixió millorada d'aquest sí. joc que era per aprofitar musicalment el joc. Eren en disquet, però portaven un cartuig que tenia una mica de RAM, que es podia fer servir per programació. Sí, si havies de jugar amb les dues coses. I un cartuig que et feia... Si no jugaves amb això, no podia sentir la música del joc. I és un cartuig que només servia per això, era només el xip musical. El joc era en disquet, però el xip musical te'l donaven a part. És un hardware d'ampliació dur, eh? O sigui, col·locar-lo caracteritzava també per haver tingut diverses eh? ampliacions musicals. Uh, jo no sé si, uh, jo vull fer una pregunta, això de l'SCC Plus, per exemple, era mm -hmm. només per jocs de Konami o, o uh, és, també era la possibilitat... És, és un cartuch musical, només l'aprofiten jocs de Konami, l'Snatcher no estaria segur, però l'essa l'S l'Snatcher sí. Què passa? Que el ser un xip que venia amb cartuch, doncs molta gent després l'ha aprofitat per poder fer composicions musicals, per aprofitar les característiques d'aquest joc d'aquest cartuch uh, musical, d'aquest xip especial, però a nivell de jocs no hi ha cap altre joc que el vagi servir si no són els jocs de la Konami. Però hi ha hagut gent que a les seves pàgines doncs, té a vegades compulsions musicals per STC. Només dos coses que m'agradaria comentar, que és l'últim joc de una llegenda també d'aquestes mai ben confirmades, l'últim joc que havia de fer l'Economy per l'MSX, era per l'MSX2+, l'últim dels models oficials de MSX i era el SimCity. Mira! 80% complet, a l'any 93... <ríe> eh? Ataquen els Sims ja, directament. Persegueixen els parlant de l'any 93, mentre fa l'últim joc oficial d'Economy per l'MSX, em sembla que és el Solid Snake, que és l'any 90, estem parlant de Nintendo 3, volant de joc complet per a MSX2 Plus i es va cancel·lar la seva producció, diuen que perquè Nintendo va pagar, va comprar, eh, que es fes una versió del SIM per una de les seves consoles i que a partir d'allà no van voler que hi hagués més competència per cap altre sistema, i van fer que es cancel·lés la versió de Konami. Del o sigui que en algun lloc probablement hi ha un 80%, un 80 del codi d'un SimCity per a MSX. I el que eh? m'agradaria... Recordem que el SimCity era aquell joc el primer que va sortir en el que eh, tu eres com una, una mica el creador, l'alcalde, deien que eres, no? d'una ciutat. Havies de partir dels fonaments, dir on eren les àrees de de joc dels nens, on eren les àrees de treball, les àrees residencials, fer els carrers i a partir d'aquí fer créixer la ciutat. No? Un joc complex per un MSX, no? Sí, sí, però estem parlant de 93 i no m'agradaria acabar de parlar de Konami sense anomenar pues, aquesta especial vinculació que tenia Konami amb la seva companyia, amb la, la companyia, perdó, amb els seus propis usuaris i, és amb la, i això reflexa, jo crec, amb l'aparició de dos cartutxos, el Game Master i el Game Master 2 un si nom hem... que té la tertúlia més menys, <ríe> sí. per, per acabar-ho de rodonir queda perfecte si hem, si hem parlat de que combinacions de dos jocs diferents de Konami podien donar coses especials, algunes bastant genèriques o algunes molt concretes d'algun joc eh, com convertir el personatge en un altre, doncs els Game Master eren jocs especials que estaven fets per trucar els jocs de la Konami tu posaves el Game Master i posaves un altre joc de Konami i a través d'un menú que el Game Master ja tenia, et permetia fer moltes coses, modificar la pantalla d'inici modificar el número de vides amb què jugaves i et permetia fer coses com exclusivament el joc. amb jocs de Konami exacte, uh -huh. et podia, et permetia pausar el joc fer una pausa, cosa que a vegades no podies fer el joc no portava l'inocció, ell et permetia fer una pausa, et podia fer avançar imatge per imatge a poc a poc, et podia fer inclús una còpia de la pantalla per impressora i et permetia moltes vegades gravar la partida en cinta i tornar-la a recuperar coses que, opcions que el joc per defecte òbviament no portava inclús la segona versió, el Game Master 2, que funcionava amb tots aquells jocs que van sortir després d'acabar sortit el Game Master 1, tenia també una petita ram a dintre que et permetia guardar, no només et permetia ja guardar les partides, no només amb cintes, sinó no també amb disquet, sinó que tenia una petita ram que et permetia guardar partides a dintre. Cosa Vaja, que en moment no era ben, ben usual. Em sembla que entre un Game Master i l'altre. En la tertúlia d'avui hem fet un màster absolut en Anima MSX i en Konami. Fem una petita pausa i tornem amb la història d'un personatge realment curiós que es diu Matthew Smith doncs continuem a una catalana el Game Over parlant de videojocs uh, només un petit incis abans d'entrar en la història de Matthew Smith, que és el significat de Konami. Portem moltíssima estona parlant de Konami i en japonès doncs, eh, sabem que és el Tsunami, no? que seria aquella onada gegantina no? que, que fa doncs, eh, té una alçada brutal i s'emporta tot el que troba davant i Konami seria una mica la contraposició. No? Konami en japonès significa, eh, tenir en compte el matís que hi pugui haver-hi, doncs, més o menys significa onada petita. Una onada petita. Eh, que Creiem que amb la riquesa de matisos que té el japonès igual a saber dir, eh, si vol dir una petit sobre la roca, una o sí. petita sobre la platja <laughs> o una petita. Sobre... Però bàsicament, en genèric Konami vol dir una de petita ara cinema sí, va descobrir la història de Matthew Smith, un dels grans i un dels grans pioners, pod dir, un dels grans programadors de la història dels videojocs. Aquesta és la veu del creador d'un dels jocs més famosos del Sinclair Spectrum. El Manic Miner un personatge que no ha passat desapercebut en el món de la programació de videojocs. El seu primer ordinador li va arribar l'any 1979, quan encara era un noi de 12 anys. Ràpidament va començar a programar els seus primers jocs en aquesta màquina de només 4 cats. Anys més tard, va presentar aquests programes a Pike Software, una casa desenvolupadora afincada a Liverpool. Matthew Smith tenia la certesa que una de les seves sorts més grans era ben nascut en aquesta zona, ja que considerava que Liverpool era el Silicon Valley europeu del software d'entreteniment. Finalment, Backbite el fitxa per tres videojocs. El primer és Sticks. Contràriament al que es podia pensar, Matthew Smith teclejava els jocs no amb un Spectrum, sinó amb un Tendi, un ordinador bastant poc modern per l'època. Als 16 anys va crear Manic Miner, inspirant-se, com ell va dir, amb un dels seus jocs predilectes de l'Atari 2600, Miner 2049er. Manning Miner va suposar que Matthew Smith guanyés molts diners amb molt poc temps. Un joc amb música durant tota l'acció era impensable fins llavors per un espectro. La història més o menys recent d'aquest programador anglès està plena de rumors va haver-hi un moment que va desaparèixer de l'escena informàtica. Això va fer en curiosia seguidors del seu llegat informàtic. Fins i tot es va crear una pàgina web a l'estil quién sabe donde per trobar-lo. Uns deien que estava arreglant bicicletes als Països Baixos, que tenia problemes amb les drogues o, fins i tot, que no va existir mai. Anys més tard, va aparèixer ell mateix per desmentir tot el que s'havia dit. Com ell mateix ha comentat en una ocasió, Cinc anys després delManic Miner era un desastre. Deu anys després era història. I vint anys després, sóc una llegenda. Vajar tot un personatge com dèiem al començament a l'editorial del programa. Eh? Matthew Smith, Uh, un dels, suposo, primers grans uh, grans persones que va tenir èxit i, un, i una també de les primeres víctimes del que avui en dia coneixem com a la nova economia no? ell, ell ja la va descobrir l'any 79 no? hi ha gent que va haver d'esperar a finals dels 90 no? mm -hmm. el que passa que dins d'aquest uh, perdó, uh, dins, em sembla que anaves a parlar no, xavi, no, no, tranquil, tranquil dins de, de, de tota aquesta història de, del Matthew uh, i, i em sembla que tot és com una mica mite, uh, no se sap el que és cert el que no és cert, ell mateix ho diu que és sí, una sí, llegenda, sí, no? absolutament ah. El que sí que és veritat és que va ser ell mateix que doncs, eh, quan portava 4 o 5 anys sense saber-ne doncs, la gent que, que era d'ell doncs, va aparèixer, va explicar doncs, que sí, que, que va desaparèixer, no? Però, però, però amb molt es... mal aspecte va reaparèixer, no? Segons sí, em vas sí, comentar sí, tu sí. una entrevista que has vist... Com es diu en català, la... estava molt passat. Sí, eh? sí l'edat castigat. Passat. Sí, sí, sí, sí. sí a la, a la, hi ha una pàgina que amb l'àudio. L'Audio han guardat una entrevista que, la, que li va fer la BBC perquè doncs, a Anglaterra a la seva època era molt jove el Manning Miner va guanyar molts diners i doncs, era un personatge doncs, que va ser conegut i realment és un personatge curiós veure'l perquè uns ulls que sembla que se li surtin de les òrbites en tot moment i, i no sabia ni jugar al Matic Miner pràcticament no, no. No? és que sempre he dit que jo crec, eh, penso que els programadors de, de jocs em sembla que són molt mal jugadors, almenys moltes vegades ho he, ho he sentit a dir i que són més matemàtics entre cometes mm. a l'hora de fer el joc que no pas jugadors, no? I en aquesta entrevista li fan la prova de que jugui, doncs el... Uh... I no en sap gaire no, no, no, no passa de la primera pantalla, curiosament <ríe> per si els beta testers, no? que s'encarreguen sí, de, de provar les versions i de veure on, on hi ha els punts hàbils de de joc. De totes maneres, suposo que de gent eh, d'aquest tipus n'hi deu haver i força dins el món dels videojocs, el que passa és que és gent probablement que està més a l'ombra del que podríem doncs, dir el món de la literatura o del cinema, no? Directors o productors, gent que més o menys ha portat vides estranyes i que són coneguts i que llavors en fan pel·lícules i novel·les, no? Uh -huh. Probablement potser d'aquí d'aquí a poc aniran sortint biografies fosques. Sortirà una, una, una pel·lícula no? però del de, de festival de Santens, eh? Sobre... <laughs> una pel·lícula indie. Película molt independent, independent. Molt independent sobre independent, la vida sí. de Matthew Smith. Sí. Però jo crec que això no? Em sembla que no es deu donar... Eh, amb estil dogma. Sí. Estil dogma, total, <laughs> clar, clar. Però, clar, ara em sembla que és impensable que una persona et faci un joc per qualsevol plataforma. Ara mm. em sembla que es treballa doncs, amb equips de, de 50 persones per fer-te un joc. Mm. Clar, en aquella època crec... ho va fer un tio sol, un, una clar. Una persona, clar. És, que, és que és molt sí, curiós. Sí. No? I no sé un clàssic, clàssic, no? No només això, sinó que a mi em sembla que el començament de qualsevol cosa, sobretot si és una tecnologia de nova, com la, els, els ordinadors en nivell domèstic, i que acaba sent un fenomen tan gran com els videojocs, és el que coneixem fins ara, és un terreny abonat perquè els que apareixin són gent especial que en un moment marca, marca un inici i un final d'una època uh -huh. i es converteixen en llegendes. Estic segur que els primers programadors d'Atari o BCC o de videojocs, en el seu moment doncs, també s'han convertit dins del seu món en autèntica llegenda. Uh -huh. Per què? Doncs perquè són gent que venia d'una època on l'ordinador no existia el va descobrir, el van portar fins a coses que la gent en aquella poca era, era totalment impensable i potser tenien una forma de pensar, eren com mitgenis també, no? Mm -hmm. Estem parlant d'una cosa, l'informàtica Sí, com dèiem, era, com no? gent amb un do, no? Un do especial sí, que sap exemple, descobrir... El tio que ve a programar l'Snake, per exemple, per, per, per telèfon mòbil, no? Però l'Snake, jo el recordo haver vist sí. Um, sí. per ordinador... Sí, sí. Amb noms com Centipit, no no, com... no? no, no, no, no. Centipit era no, no. una altra cosa. A Light Cycle, em sembla. Que I... és... És un, el, el, el típic Snake és aquest de les dos sets que es persegueixen, no? Bueno, no una, és, una. És, una és una que va menjar. És va menjar sí. Sí. Sí. Això l'he vist sí. jo en format amb dos, amb sí. sec, però accedies a un menú de, de no sé què, perquè, vaja. i allà et sortia, tenies opcions i et sortia el joc aquest de Snake, però tenia un altre nom, com Worm, o com el Cuc, alguna cosa així. I era exactament el mateix, amb el qual cosa. Aquest joc està en regreativa i és molt antic, vull dir, a partir d'aquí s'han fet moltes versions, inclús una en què es basava, doncs això, agafaven el mateix sistema mm -hmm. i deien, bon bueno, doncs això és la carrera de motos de de la pel·lícula Tron. No? Tron, exacte. Eh? I que era més o menys el mateix, una serp que s'anava perseguint i havies d'evitar l'estela. I jo... és a saber on ens porta parlar pa de Matthew Smith, eh? No, i a més jo aquí em comprometo a, a perseguir una mica les vides de tots aquests personatges que quan tenien 15-16 anys tant als Estats Units com a Anglaterra feien uh, caça de, de, de gent brillant eh? i a veure com, a, com han acabat. Uh, va haver-hi en aquella època moltíssima gent jove que va deixar els estudis per programar i doncs, farem una mica de recerca veure aviam com ha acabat doncs agafem el repte de l'Albert Murillo i deixem aquí la tertulia d'avui només una última cosa sí, una cosa que he dit sempre des del primer dia que vam començar aquest programa que a mi sempre m'ha recordat el ninot del Mànic Miner m'ha recordat el logo antic que tenia la casa Bimbo us sí. en recordeu? sí, sí, aquella mena d'os sí, sí, no? sí, de... un nino amb una gorra sí, sí, no sí, sí. Sé. era molt semblant a sí, sí, la casa Bimbo sí, sí, amb, amb un barret així ja està, I està. investigarem si hi ha hagut algun problema doncs, entre empreses eh? ja està, què menjava Matthew Smith? Eh? <laughs> eh? com es feia Tigretonés. aquell gent entre que es van als anglesos. Sí, vale. Deixem-ho aquí. Aquesta està la història d'un dels primers grans programadors de videojocs de la història, Matthew Smith, creador del Manic Miner. Fins aquí la tertúlia d'avui. Gràcies a tots els Game Masters. Seguim endavant amb la nostra secció d'actualitat. PlayStation Dolls. Konami, una de les marques de videojocs més importants del món, ha donat a conèixer els grans títols que llançarà aquests primers mesos del 2003. D'entre totes les novetats, que són moltes, en destaquen algunes especialment esperades per tots els fans de Konami. Per exemple, aquest serà l'any en què podrem recuperar els personatges clàssics de Bomberman en un joc de curses a cards que promet estar a l'alçada dels seus jocs clàssics. El, Bombe el Bomberman Kart té previst el seu llançament aquest mes de febrer. Aquest mateix mes podrem jugar a la versió per a PlayStation 2 d'un dels grans jocs d'acció de la història, el Contra. En aquest cas, es titula Contra Shattered Soldier. I també en una actualització del Frogger, aquella granota que va revolucionar les màquines de jugar a principis dels anys 80. Algunes altres sorpreses de Konami són les revisions de jocs ja clàssics per a PlayStation 2. Estem parlant de Silent Hill 2, de Director's Cut, que sortirà en edició Platinum, o sigui, econòmica, i del Metal Gear Solid 2 Substance. Per altra banda, de cara a l'estiu, Konami ens ha preparat títols esperadíssims, com la tercera part del Silent Hill, la versió per a Play 2 del joc de naus especials Gradius 5 i el retorn de les tortugues ninja que us ampliarem a l'apartat de GameCube. En definitiva, un any que es presenta molt complet per tots els seguidors de Konami. GameCube. Dues notícies avui per l'apartat de GameCube. Primera notícia... No endevinaríeu mai qui tornarà a les consoles. Doncs les tortugues ninjas, sí, i ho faran per la Nintendo GameCube, la Game Boy Advance, PlayStation 2 i per PC. Konami ha decidit ressuscitar els mítics personatges perquè el popular canal televisiu Foxbox tornarà a emetre la sèrie i preveuen que la canalla torni a enganxar-se. I el millor de tot és que Konami té la intenció de fer un beat a l'estil dels arcades i els 16 bits que van omplir tantes hores de la nostra joventut, això sí, en entorns 3D. El joc tindrà dues modalitats diferents, Història, on avançarem pels carrers com en els jocs d'abans, i Versus, fent-hi combats 1 contra 1. La segona notícia d'avui per la Nintendo GameCube. Zelda, The Wind Waker, ha sortit al Japó acompanyat d'un segon disc, gratuït amb Locaring of Time. Fins aquí cap novetat? perquè això ja ho sabíem. La notícia està en que als Estats Units el segon disc no serà de franc. A Amazon.com ja podem reservar aquest pack de jocs per 69,99 dòlars, mentre que el Zelda de Wind Waker Sol val 50 dòlars. De moment, i com és habitual, Nintendo Europa no ha fet cap comentari sobre les seves intencions aquí. En continuarem informant-vos. x Namco s'ha inspirat en les pel·lícules d'acció ambientades a Hong Kong i en el cinema negre clàssic per crear el seu nou joc per a Xbox. Es diu Dead to Rights, un joc protagonitzat per Jack Slade, un heroi que es veu obligat a viure com un fugitiu i a lluitar per la seva vida mentre busca els assassins del seu pare. Dead to Rights ens dona completa llibertat de moviments per guiar el protagonista de l'aventura, amb l'ajuda d'un inseparable company caní. Un gos de raça husky que es diu Shadow i que en recorda d'alguna manera el company del protagonista de del joc Shadow Dancer. El gos ens acompanyarà durant tot el joc ajudant-nos a investigar les escenes del crim, a detectar bombes, a recuperar armes i a lluitar en definitiva contra els criminals. Els gràfics i els personatges guanyen profunditat i realisme gràcies a la utilització de la tècnica Bump Mapping, que genera unes textures extremadament realistes. El joc s'acosta molt a una producció cinematogràfica amb efectes de so Dolby Digital i compatible amb el format de televisió panoràmic. Una experiència intensa en un joc adult, amb diversos nivells d'història i un cuidadíssim acabat final. Dead to Ride ja està disponible per a Xbox. Ho hem llegit a medistation.com. Tomb Raider, Angel of Darkness i Championship Manager 4 sortiran més tard del que estava previst. El nou lliurament de Lara Croft el tindrem a les mans entre l'abril i el maig, mentre que l'altre sortirà a finals de març. Una nota de premsa d'Eidos Interactive explica que el motiu és el de millorar la jugabilitat. En el cas de Championship Manager 4, s'inclourà un nou engin per jugar als partits que millorarà l'experiència de joc. Pel que fa a Tomb Raider, el comunicat diu que s'ha avançat molt a les últimes etapes del disseny. La direcció creu que el joc es beneficiarà de més millores en la jugabilitat que requereixen més temps. A més, Eidos espera que amb aquest endarreriment, enderrer no gaire exagerat d'altra banda, el joc pugui beneficiar-se de l'estrena de la nova pel·lícula de Lara Croft. Els japonesos estan molt acostumats a jugar amb els simuladors de coses que des d'aquí ens poden semblar estranyes. Simuladors de curses hípiques, simuladors de creació d'aquaris, simuladors de pesca o simuladors d'animals tipus Tamagotchi, són autèntics èxits de vendes al Japó. D'aquesta forma no ens ha d'estranyar que per aquí un nou simulador especial, en aquest cas un simulador de gossos d'atura i pastors, sí senyor, i a més creat per la gran marca Capcom. El joc de Game Boy Advance es diu Xip, o sigui, Xais, i ens posa la pell d'un gos Border Collie. No és la coneguda coloma, ni podem fer els crits de geu i volta-la, però ens endinsa en un joc de l'estil puzzle realment especial. Ens haurem de cuidar d'un ramat de 12 Xais que cada vegada van passant per llocs més complicats i difícils, obrint portes, evitant precipicis i utilitzant els bonus de la millor manera possible. A més, si t'acabes el joc, tindràs la possibilitat de jugar en el paper d'un porquet que vol fer de gos d'atura, igual que a la pel·lícula Pave. Un joc simulador de concursos de gossos d'atura amb dibuixos de l'estil manga i creat per Capcom. Probablement aquest xip és el simulador més nostrat creat a l'altra banda del món. Bé, doncs, fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Onacatalana, catalana, www.onacatalana.com i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover.onacatalana.com. Salutacions de l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellers, amb la col·laboració d'Eduardo Rodríguez, Antoni Hortal, Francesc Blasco, Albert García, Sílvia Pedret i Jaume Fina. I tornem la setmana vinent. Gràcies.